מזמור קא לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך אדוני אזמרה השכילה בדרך תמים מתי תבוא אליי את הלך בתום לבבי בקרב ביתי לא אשית לנגד עיני דבר בלי יעל עשו סטים שנאתי לא ידבק בי לבב עיקש יסור ממני, רע לא אדע, מלושני וסתר, רעהו אותו עצמית, גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. עיני בנאמנם ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה, דובר שכרים לא ייכון לנגד עיניי. לבקרים אצמית כל רשעי ארץ, להכרית מעיר אדוני כל פועלי אבן.